Стражник коняв на самому виході, обіпершись спиною обйорту. Коли кинулись на нього вдвох і вмить затягли в йорту, затиснувши рота, запхали кляпа у пельку, зв'язали, забрали зброю. Уже так було. Так колись було. Усе повториться в житті. Так, тільки не зовсім була втеча, був стражник а все решта було інше. Тільки вони були у двох. Данила вели крізь юрбу, що виразно співчувала у Пришкові. Але оскільки шибеницю зготували просто на замковій площі, і виявилось чимало бажаючих побачити, як повісять ватажка опришків, то люд заполонив площу так, що годі було пройти. В'язниця була поруч, і замковою площею, і тому Данила не везли, а вали, і, хоч охороняло його четверо жовнірів, і руки у нього були зв'язані, обурення на площі в натовпі було таке, що охоронці Данила ледь протискалися з ним крізь натовп, і раптом почалися серед людей на площі верски й крики з нервового страху, бо щось раптом забігало. Поміж ногами людей, і раптом люди побачили це були щури, багато щурів. У натовпі почалась паніка, і в цю мить Данило відчув, як хтось розрізає ножем мотузку, що зв'язували його руки. Хтось упав просто на жовніра з переліку перед десятками щурів, що мчали під ногами людей, і раптом якась жінка кинулась на Данила, кутаючи його у жіночу хустку і тягнучи геть. І майже з дотого року він почув, що це не жінка, а раду у жіночій одежі. і Його серце заколотало з радості любові. Ще ще кілька штовхань у тісній виручій юрбі. І вже колі кількох людей Данило посувався чим далі із жіночою хусткою над головою. І ще пару кроків хтось накинув на нього жіночу свитку. І вони пірнули у якийсь двір і з того двору ще в інший, а далі, де стояв віз із інсіном, у який його сунули дружні руки, і ще трохи, і він, задихаючись у пахучому сіні, почув слова раду. «Ти з нами, батько, ми тебе не забули». «Це я вас забув, брати мої, і тебе, мій названий сину, це я вас забув на якісь години чи ночі, не більше» але я піддався кличеві плоті і запаху розкішної мотрі, гадзині на всі довколишні хутори, де я рухався у її любощах і в духмяні правді її тіла. Я потребував забуття, бо жгання лишилось для мене за обрію мого нинішнього буття, і ми всі мовчки і вірно чекали, поки наш отаман вернеться з пристрасного свого походу, і буде знову з вами. Жоден з вас не промовив ні слова, не дивились мені в очі, лиш мовчали. І я знав, я знав усе, я знав, що мені, отаману, гей би можна, а вам зась. І я зрадив вас тільки на коротко, тільки на кілька нічних годин. Ви вірили мені, а я вам. І всім таки мовчали. Тільки в очах Раду повзав гейби затаєний біль. Німе питання, ти, Данку, з нами завжди, як ми усі присягали. Ти також без нас. Я тоді був без вас. Ні, я ніколи не був без вас. Я віддав би все своє життя бездумно, бо я вам вірив, а ви мені. Але то все було окремо. А це було поряд, це було зі мною. Вона вибрала мене, а я її. А хто ще знав, хто ще знав чи міг знати, коли серед ночі увірвалися у хату жовніри, і мене голого сягли з ліжка, і я прокляв годину і хвилину, коли пізнав цю жінку? Але мене пов'язали як щеня, і вона плакала у кутку. Я поглянув у її очі глиб і збагнув, що вона знала. Старий Карпюк, у якого ми віддавна не раз домували і таборились, не знав нічого, і вона його не видала, бо ми його не зачепили. І я полюбив діда, який урятував нас, проховавши одного разу, коли за нами гнались і діставшись його хутора, ми могли або битись до останнього і вбити його, або ж